Oh, Sassa, Brassa, Mandelmassa och hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy Filmar, Niklas och Emilio. Din filmpodcast som eh, tar upp allt inom film, tv och det och även som försöker stoppa Oldboy-remaken. Med mig som vanligt har jag Emilio Spinette och Niklas Lundqvist, tror jag, hoppas jag. Hej! Jag kena, kena. Hey! <laughs> oh, um, Jag tänker bara... <laughs> Den där Sassafras-mannen Det är ganska kul att vi mobbar dig för att vi tycker du körde den hela tiden. Mm. Um, och så kommer du tillbaka och säger: nu, nu har jag faktiskt kollat upp det här. Jag har bara sagt det i ett avsnitt hittills. Och sen påpekar du det har du kört i vartenda jävla avsnitt. Sedan. Ja, men då var det väl min grej. Då, då, då har jag, jag mobbar dig. <laughs> det, det var inte din grej, men du adopterade den sen. Och bara, Fan, det var att jag roterade bytet hål här sen så nästan. Ja, sikt. Typ. Allt bra med ja, er, det har varit ett slags eh, lov. Niklas ställde in förra podcasten. Ja. Uh, <fört> <fört> av vilken anledning då får man fråga dig, Niklas? Um, vad fan hände förra söndagen egentligen? Något som att äta. Okej, förlåt. Jag ska sluta äta i podcasten. Det kommer till en klagomotor jag har hört. <fört> <fört> Bara att han får en, en schips, kille med Strand. Mickey Strand? <fört> <fört> Är den jag jävla mycket mm. Finnemark igen? Ja just det. Ja det är en annan. Nej ja, nu blir det för smalt. Ja, är du klar nu? Så... Yes då kan vi fortsätta. Vi kör det här nu unge eller? Men som eh, sagt förra, förra veckan vad, vad, vad gjorde du då? När du ställde in. Men det det Nej, men uh, anledningen är att uh, mitt band, nu är lite reklamer i en uh, Lost Domain, Stora i Japan, ty tydligen, uh, håller på och <här> spelar in en uh, EP. Alltså mm, vadå, en fyra låtar. Hade eller? Nej, <här> precis. <här> <här> <här> det är faktiskt sant. Jag tänkte att det skulle bli ett helt album, men sen bara, äh, kanske ska nöja oss med fyra låtar. Det, det är ganska dyrt sen kör vi ett nytt album, eller ett helt album nästa gång, om det här är epinfaller i god och om folk skulle höra mer. Okej, okay. vad kan man hitta er om man vill lyssna på er? Ni får vi, uh, passa på här nu. Ja, det jag passar på. På Soundcloud så finns det en låt ni bara söker på Lost Domain. Eller så kan man gå in på Facebook och gilla vår eh, grupp som vi har där. Men låtarna kommer inte bli klara förrän. Jag tror de kommer dyka upp eh, tidigt nästa år någon Jag kanske får påminna ah, igen om det. Mm. Så det var det därför jag, jag ställde. Okej, okay. ja, kul. Cool. vi se från en Vi ska ju spela på Hulsför sånt här nästa år. Så det ska bli kul. Ja, så får vi så många som möjligt komma och titta. <laughs> <laughs> Okej, okay, Emilio. Hur har din vecka ja. varit? Eh, trevlig, mysig, mycket bakande, mycket jobb. Eh, så att det har varit mycket film den här veckan faktiskt. Ja. Nej. Nice. Mm. Helt tvärt emot eh, mig då. Jag har... Så att vantarna i Skyrim faktiskt har ju klockat in nu på typ 35 timmar under en och en halv vecka. Niklas, du har också köpt det här härliga, episka spelet. Ja, det, det har jag gjort. <laughs> uh, jag har väl bara kommit kanske fem timmar in, men uh, det är mycket för att vara ja. jag, kan man säga. Men, men du, <laughs> en... du och jag älskar ju till exempel Fallout 3 som är gjorda av samma företag, Vad heter de? Uh, kommer... Se sedan tror jag Be Seda. Känner du att det här kan bli ett helvete när du väl liksom sätter in i Att helt plötsligt kan bara 20 timmar bara flyga iväg från ditt liv? Det känns ju det. Alltså jag kör igår, lördag, hela lördagen i princip gick åt till att äh, sitt, ja, bara liksom spela Skyrim så kollar man på klockan och bara whoops, nu kanske vi ska få något annat gjort också. Jag spenderade i min... <laughs> ja, för, förlåt, men hela min gårdag äh, en lördag morgon till kväll genom att äh, smedja ett nytt svärd. <laughs> det tog fem timmar <laughs> Jag, ja, men jag har hört att det, det. <laughs> jag hört att det är folk som liksom ägnar liksom 20 timmar åt att bara gå, liksom och, äh, gå att liksom utvinna mineraler ur de här liksom, äh, grottorna Och sen, ja, som sagt sm smidiga äh, svärd och rustningar och sånt där mm, Istället aj. för att bara liksom följa huv huvudstoring Ja, jag var en, en quest-snubbe jag... i början, men nu börjar jag med lite så här Innan jag höll på att göra mitt svärd så sprang jag runt och letar efter fjärilar. <laughs> Just like in real life. <laughs> det är helt sjukt. Det, det låter så jävla tråkigt när man pratar om det så här. Men man är helt fast i det. När alltså. man ska hitta den där blåa fjärilen så spränger man runt i ängen. Och, ja, tre timmar eller någonting. Och smyger runt och lyssnar. Så <laughs> köper det där, alltså. <laughs> Ja, det är helt sjukt bra. Alltså. Årets... Tommy, tror, tro, tror att det är årets spel? Ja det är årets bästa spel. jag har inte spelat Unshort i 3 men jag, jag, jag tror att det här är ett spel som jag, om, jag, om jag lyckas spela, klocka upp i 35 timmar redan nu så säger vi rätt så mycket om det jag har, jag inte Kan dra. du verkligen säga det innan typ Old Republic och sånt har kommit, Jag har inte kommit ut än. Jag har en kompis som spelar när Beten kom ut och han ryckte lite lätt på axlarna faktiskt. Han var jättepeppad på det också men han, det var inte så kul till Jag, jag, jag har hört att det var vara sjukt bra Mm, ja Jag hoppas på bästa han, han möjliga. Vi, vi han rekommenderade att vi, han är ju sån här MMORPG-kille, så han sa att eh, han skulle vänta till mars-typ nästa år. När de har liksom patch upp det och fixat till det, för det var väldigt, väldigt, väldigt buggigt Ja, som sagt, det är ju bara en beta nu så att vad fan Jo, jo men spelet släpps ju i december, så det, det kommer inte skilja ja, så mycket jo, jo. från betan Ja. Men ja, som nej, sagt, jag... ja. och Emilio, du har ju satt händerna i Zelda, har jag hört. Ja. Det här är jag ju en filmpodcast. <laughs> <Jaha>. <laughs> jag, jag lyckades ju precis klara ut Twilight Princess då med tre och ett halvt år. Mm. Um, Men um, så, nu, så nu fick jag lite Zelda-hype igen och så kom Skyward Swords lagligt, perfekt. Um, så jag fixade det och så fixade jag... Um, jag kunde inte hitta mitt Wind Waker så jag laddade ner det till emulator på datorn. Och det är sjukt hur mycket snyggare Wind Waker som kom till Gamecube. Hur mycket snyggare det ser ut på min dator i en emulator än vad Skyward Sword gör på min Wii. Okay. Alltså det är så fult. Det är så sjukt fult. Det ser som, du kommer du ihåg de där som fanns i... Oh, vad fan hette den? Typ någon, någonting nånting matstund. Som gick på typ Bullybumpa när man var liten och så målade i fil. Vi är ju där. Ja, okej, okej. okej, okej ja. Uh. Jag tror jag. Samtidigt, är ju du och jag är helt olika generationer. Du var inte med om min Bullybumpa. Nej, du har ju trots allt tre år äldre än mig <laughs> Ja, men det är väl mycket som har hänt nu. Det är mycket vet. som hände på Bullybumpa på tre år. Alltså. Ja, nya programförslag uh. som ska pitchas in där. Så, ja. Uh. Kanske få ha ett nej, specialavsnitt det, med sig. Det, det, det, det, det, det är såhär så de, de har ju gjort det med flit för att vi inte är så, starkt, så, de har gjort så att de, de blurrar ju saker långt bort. Fast det är det som är grejen, De blurrar ju skitnära. Alltså, det är typ så här. Bara för att de använt den där effekten så, typ så är det fem meter framför dig så är det så här blurrat. Ja. Det så du inte ska se hur fult det är. Så det är, nej, det är skitfult. Det är jävligt grynigt faktiskt. Så jag blev lite besviken på det. Men, nu körde ja, Thomas ja, av... Vägen igen med sin cykelposten cykel men han har det där tror jag. Och Peter var på att skriva in ett klagomål just nu. Mm. Det är Peter och Thomas som är tvillingar våra delproducenter som älskar den här Zelda-serien. Jag mm. tar stora det. porträtt. Det är ingen ursäkt att jag liksom bara släpper Zelda på någonting och sen är ju en halv bra produkt. Jag ska också sälja men det betyder inte att jag tycker om Skyward Sword bara för att det är säljda Det måste ju se lite okej ut. Mm. De, har, de har jävligt snygg stil. Jag tycker de har lyckats hitta en perfekt balans mellan den här Twilight Princess och Wind Waker, Cell eh, Arten, den ser väldigt så här typ. Det, det är nästan så här jag tycker sällda ska se ut. Om inte lite mörkare kanske. Men där är en jävligt bra. Mm. För det. Och utan ett jävla vattenpalats alltså. <laughs> Måste det, det, ja. Nej, jag hatar vattenpalatsen. Det fyller ingen funktion, Jag alltså, är ju bara frustrerad. jag stängt av tre stycken när spel eller vattenpalatset. Jag använder Ja, men det guide, guide. på Velvet Princess jag pallar inte. Mm. Still young. Ja, men... ja, Ska vi fortsätta då med film innan vi, innan vi går in på vår huvudrecension som kommer vara för det minst orlesset. Ska vi kanske gå igenom vad vi har sett för andra filmer den senaste mm. veckorna. Som sagt, jag har <laughs> men vi, vi börjar. Vem vill börja? Emilio vill börja. Jag har faktiskt ja. sett ett par filmer den här veckan utöver vår main feature presentation. Dock har vi nästan pratat om alla de här filmerna förut. Jag kan väl bara nämna dem lite snabbt. Jag, jag har sett uh, Hangover Part 2. Vad tyckte uh, du? Vad då? fan var då? Nej, är... nej, high five då. på den alltså. Okej, okay, den var underhållande. Men den fan. Ja, men det är dålig. väl men, du, Ja, men underhållande, har du väl det är väl den komiken Nej, men det, det var, ett äh, nej, nej, nej, det räcker inte för uh -huh. att den är underhållande. Men menar du kolla på det här så snittar du lite för dig själv och så säger du <laughs> att fan vad fan är dålig film det? Alltså det är liksom så här, Om det är så efter, Om det är så att du liksom Kollar på hela filmen Och du finns lite här och där Och du tycker det är bra Och sen efteråt Alltså det var inte så jävla bra Men tar vi underhållande då Men här är ju Medans du kollar på filmen Det har vi haft okej skämt Synd att vi redan har sett det förut Alltså det är ju För likt ettan Och du sa ju också Att det är en karbonkopia På ettan Men om ettan liksom, om det funkar Så funkar det Bara förändra på ett vinnande koncept Nej håll käften Dra åt helvete Fan vi hatar den här filmen Amen För <laughs> o, likt, det funkar det inte. Det enda som var okej med den här filmen är att uh, han, uh, Alans pappa, är med i Development. Och att uh, Chang är med i, uh, i Chow är i Community. Det är det, det enda som är bra. För då kan man säga, ja ah, men han är med i Community. Niklas, var inte så jävla feg nu. Ta åt det åt dig. Säg emot. <laughs> uh, alltså, Enilio har ju rätt. <laughs> Verkar så vorderaktig. Ja, ja mm, nej men jag, jag, jag, jag förstår ju vad, vad han säger. Alltså, den är ju väldigt lik och det är nästan chockerande hur liksom dålig fantasin man kan ha men samtidigt ja, jag kan inte låta bli att tycka om den ändå på något sätt. Jag vet, inte, jag är väl jag är väl så tajland Sätt. <här> <Ja>, men vad då? <här> att tycka i Thailand så är den bra eller? <här> uh, ja, lite så. <här> Fan, jag jag rör måste rör jag jag, får, ja, jag ska lugna mig, men jag måste bara säga att eh, det finns en, fi en film som jag vet är ganska dålig som heter Bangkok Dangerous med Nicklas Cage Som jag kan ju säga att den, den är dålig, men ändå så tycker jag, och, och jag sitter och njuter när jag ser den. Det är för lite för guilty är, pleasure där. Det är guilty pleasure, Bangkok är mitt guilty pleasure, så är det bara. Uppspelar så där då då har man halva inne hos mig. <laughs> då är det en tre automatiskt. <laughs> Okej, jag måste bara fråga, vilken penis-scen var det som inte var med på friplanet? Var det kineskuk eller tajkuk? Eh, tajkuk. Ah, det var ju den bästa kuken. Vilken var tajkuken då? har jag, jag missat den. Kineskuken var det du menade i början av filmen. Ah, tjao. Ja. Ah. Ja. Ah. Vilken tajkuken har jag fan glömt på? Ah, det är omklädningsrummet. Ja. Yeah. Ja, mm. ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, ah. Typ rad... Jag raderar bort det på direktet. Alltså. <laughs> det är så uppenbart hur alltså. är... Ja, det är ju cheap shots. Det kan man ju luta sig men... Du men. gilla ah, ja. det här. Sluta, du ska ju bara säga håll käften Tommy. Jag älskar det här. Låt mig vara. Ja, men jag, jag tar inte så illa vid mig liksom, när det gäller den här filmen. Jag vet ju att ni, ni jag, rätt jag det är. Jag, jag försöker trycka på, knappen. på knappen här. <laughs> Om ni börjar prata illa om Alien filmerna Då kanske jag tänder till Men inte annars Alien 2 är tänden Så går vi om tvåan så jävla dålig Nej men så yeah. du, du kan ju slä, släppa hänga över två Nej sjuk, sjuk jävla skitting Sen såg jag äh, Eftersom ni peppade för äh, Paranormal Activity 3 äh, På bio så lyckades jag klamma in tvåan äh, För att Innan vi tränar, innan, innan de tar ner den. Eh, och. Oh, det var ju precis som Hangover del två. Alltså, det var ju precis som ettan, fast i ett annat hus. Liksom. Fast sämre. Ja. Men grejen är att alltså, när de pratade om de här grejerna, typ, så bara, jag, jag fick ju höra lite av er typ, så, vad, vad, vad, vad treen handlade om vad som hände där. Jag tycker ju nästan att eftersom jag hörde det innan jag såg den här. Och fatta lite mer av så här, vad, de kommer, vad de pratar om Så tror jag nästan, jag tycker tvåan var bättre Än vad man hade tyckt Om man inte hade hört någonting om trean innan man såg det. För så ska det nog var, var också För tvåan var ju bättre enligt mig Och Niklas när jag hade sett trean efteråt Jo men, jo, men precis Men liksom, jag skulle nästan hellre göra så här nu mm. Någon säger det, så mig, jo men de touchar lite Av det här och det här och det här i trean Då börjar man bara, ah, okej okay. typ, Så jag undrar vad, undrar vad det kommer utvecklas till um, Så att, Prata med någon som har sett när du ser tvåan Tycker jag Att det var ju ja. ja. Den men... behöver allt Hälsning kan få eh, Sen in, in, jag kom jag på en grej Som jag bara måste så här, fråga vad ni, vad ni tycker om att få hangover part 2 När jag kollade på den igår med min polare Så försökte han beskriva den som eh, Det är som Ocean 12 Med Ocean 11 -manuset. Vad tror ni han menar med det vad sa du? Det som Oceans... 12, fast med Oceans 11 manet Vad var det för något? Vad, vad var det på b Hang ja. Hangover 2. Ja, men du det var ju exakt som du sa förut alls nyss. Att den är precis som första, men lite sämre. Men In det varför Oceans... skulle de... Också... Hangover... Eller vad säger jag, Oceans 12 med Oceans 11-manuset. Vad har det med liksom det här att göra? För att då skulle det ju bara vara att det var... Ocean's Eleven igen Det är ju det som är grejen, det är inte som att det var en ny film Fast med, ett med första manuset Jag förstår inte riktigt liknelsen Måste jag säga Men, men, jag tycker det var jätte men du, du, du menar väl Exakt det du sa för att det är precis som Hangover 1 fast liksom, det är en helt ny miljö Då är det ju bara Hangover 1 igen <laughs> Ja I precis, det är därför I Hangover 2 Är så jävla dålig men i år 12 är det ju inte en ny miljö. Det är ju samma miljö. Nej, det är det ju inte. Men fortfarande i Vegas. Nej, de Nej, i är de Europa inte. Är de i Europa? varför är de i Europa? De är i Amsterdam i den. Ja, det är möjligt. Men de är inte i Vegas. Vegas är de i igen. Ettan och trean. Skit, ah, Amma. <laughs> jag Erik, du är dum i huvudet. Ha så jävla kul i Thailand som du ska åka till imorgon. <laughs> uh, I Överman... Det, precis, det kommer vara precis som hans första resa. <går> <här> händer då? Nej, nej, jag vet inte ens vad snubben är. Jag, <skratt> jag försökte vara lite rolig här, men det är inte Aha, hem tydligen. Men, ja. Ja. <här> <här> <här> <här> vad hände du då? <här> Så jävla trög. Ja, det var nöjd. Ja, och sen såg vi även A-Team som är väl den enda filmen som faktiskt inte pratade om innan. Eller? Det finns det en anledning till det att den är jävla dålig? Grejen är att jag tyckte den var bättre än vad jag hade förväntat mig i alla fall. Nej. Niklas, du satt väl en etta på den här för mig? Ja. Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag ruggit, jag, jag, ruggit har, jag, jag i alla fall ett hyrden på den här filmen. Faktiskt. Så jag tycker den var... Den här var mer underhållande som menlös actionfilm än vad Hangover 2 var underhållande som menlös komedi. Eller Bangkok Dangerous. Nej. <laughs> <laughs> ja, jag det tycker det att det är en typ kolla film. Det oh. var lite så, också, så det hjälpte någon Grejen är, jag har... Jag... Jag har sett det men jag kan inte komma ihåg någonting ifrån det Förutom någon eh, Det är liksom sånt som man inte ska göra det <laughs> Nej, men det är så film som att kolla på Och så mår du liksom rätt bra när du kollar på den, så här, mm. den, den Det känns som att man blir blivit ja, Av den här men i Black-grejen Precis se, direkt att man har kolla på den Ja, nej, ja. mm. Så tycker jag Jag vet inte var du tyckte, du försvann det, lite där Men, det, men det, skit samma Det <laughs> är <laughs> en grej som fast Gjorde hela filmen för mig och det är lite löjligt egentligen men den här gjorde nästan hela filmen att hon, när hon i slutet hon vet du en bil eh Samantha när hon pratar i telefon med någon så sitter hon vid ett glasbord och då går kameran så här runt alltså uppifrån och ner liksom den åker från henne liksom, så att den så filmar henne från under bordet ett glasbord där hon sitter och leker med två stycken glaskulor som hon bara skickar iväg över bordet för någon dramatisk effekt. Och det tycker jag var jävligt snyggt. Um, och det är en sån här grej som jag bara tänkte, fan. Snyggt. Kul att vara med i det, en sån här skitfilm. <laughs> så gjorde nästan den filmen Nej, jag har ingen minna hur det. är men det var en jätt, jätt, jätt, jätt, liten grej. Typ en sekund grej bara. Men jag tycker det är jävligt snyggt. Faktiskt. Jag har för jag såg den här så tror jag, jag satt och... ...Facebook eller samtidigt... ...att jag är på datorn så var det som ett litet fönster... ...uppe i höger ja. ...så intresserad var jag... Den. ...ja... ...är det tycker jag är rätt bra... Ja. ...Ska vi... Tyren. ...Niklas, vad har du sett? Vi kan gå jag runt... Till har... ...du får ta en paus lite Emilio... Ja. ...sätter dig på att byta bänken ett tag... <laughs> uh, ...ja... ...jag har sett äntligen... ...X-Men First Class... Och uh, mm. tyckte de den var väldigt, väldigt bra faktiskt. Tillsammans med ettan tycker jag nog att den här är bäst i serien. Uh, trean tyckte jag var riktigt risig. Wolverine-filmen tyckte jag var omöjligt om ännu sämre. Men uh, nu är de tillbaka igen, känner jag, på banan. Mm. Oh, det uh, det jävla bra. Alltså. Ja, Niskal. Mm. Jag har en, en fråga till Emilio, den så kallade experten. Vet du om det kommer någon X-Men ja, second class eller vad man säger? Kommer, det någon, <fri> kommer de bygga vidare på det här? Äh, det har jag, ingen... jag skulle gissa på att de gör det För att de lyckades så jävligt bra med den här alltså, Det är klart att de vill tjäna mer pengar Så det är väl mycket, mycket möjligt att de gör det Fast så lyckades ja, är vi... är ju inte bra med Det, det... blev det ingen, det ble... ble det ingen publiks succé va eller? Nej den springer inte De men alla dåligt. tycker ju om den De vet ju säkert att det kan Liksom om de gör det igen så liksom gör de ju rätt Box office wise De vet att de har en, liksom, en film som folk vill se Jag tror de i minus på den. Jag kan ha fel, men jag har svagt att jag har okay, hört att det gick riktigt... Alltså, den gick ut på DVD typ, efter två månader eller någonting efter premiären. Alltså, det gick hur snabbt som helst. Det är sjukt. Ja, det är ja. väldigt jag, synd jag, jag, faktiskt. Jag vet säkert jag inte om de har någonting planerat. Um, de har ju Fast... varit som de har är... varit. <klipp> uh, de har inte gått med flust i alla fall, för budgeten låg på 160 okay. miljoner och de har spelat in uh, 350. Jaha, uh, då var det... Jag... Så det, Japp, det kan nog säkert bli en två. Jag hoppas det. Är det är säkert... väl det ja, att... kopior de har sålt efteråt? Eller <laughs> ja, kanske är så. Kevin Smith har köpt efter ja. <laughs> ja, sen har jag mest eh, sett serier. Jag vet inte, ska vi prata om Homeland nu eller på en gång? Ja, det är bara du som har sett den, så in med den. Det är bara jag som har sett den. Ja, jag har börjat titta på Homeland som är... Ja, någon typ av... Vad säger man? Lite som 24, fast... Eh, inte lika action-speckad. Lite mer så här, thriller-drama. Mm. Handlar om en soldat. Amerikansk soldat då, som har varit uh, missing in action i åtta år. I uh, Afghanistan tror jag var. Uh, Och sen hittar... Um, han blir räddad då. Och kommer tillbaka till USA. Och ska då liksom återanpassas då till uh, samhället. Men det är en uh, Homeland Security-agent som misstänker att han kanske har blivit omvänd av... Uh, talibanerna till att han är nu terrorist och ska liksom uh, utföra något terrordåd på amerikansk mark. Så då börjar hon då följa efter och skugga honom då. Så jag har faktiskt bara sett ett avsnitt, men det gav verkligen mer smak för det är sjukt bra och väldigt välspelat. Um, det är han, den här rödhåriga snubben från uh, Band of Brothers. Jag kommer fan inte ihåg vad han heter. Damian Lewis. Mm. Ja, just det. Och han är sjukt bra. Han är ju inte varit med i så mycket filmer. Han var med i Dreamcatcher, en riktigt risig historia, men uh, han har väl mest gjort tv-serier som det, som det verkar. Ja. Och han är väldigt, väldigt bra i huvudrollen och även uh, Claire Danes som var med i, hon slog igenom i Romeo och Julia däremot uh, Leonardo DiCaprio som också varit lite borta. Terminator 3. Terminator 3, ja, det var väl det senaste man mm. såg av, av henne. Uh, men de är väldigt bra båda två och ja, jag rekommenderar att ni tar en titt på det så vi kan prata om det. extremt sugen att börja titta på den här serien. Min mamma ringde till mig upp mig, inte för att jag menar att hon är någon bra källa, <laughs> men liksom referens på att en tv-serie är bra kvalitet. Men eh, hon är helt såld och hon var väldigt duktig när hon skulle beskriva vad den handlar om. Jag visste ju vad den handlar om och sånt där, men jag lät henne... Liksom, får den här lilla luckan för sig själv. Men eh, hon förklarar någon scen att de började sätta upp små kameror i huset för att skanna av. Hon hade sett de två första avsnitten då så kanske en kommande. Men då var det väl vissa eh, hörn och rum och sådär där de inte hade täckt av. Så då, ibland kunde han försvinna och vara borta typ i flera minuter och sen komma tillbaka. Så då hade de inte koll på vad han gjort. Det var mycket sån här. De byggde, byggde upp en väldigt bra dramatogi i det hela. Ja, grejen är att man vet ju inte om han är... Äh, än så länge så vet man inte om han är omvänd eller om, han, eller om hon bara inbillar sig. Liksom. Man har inte riktigt alla ledtrådar liksom, Klarar för sig. Grejen är att jag, jag, jag känner att det här men, skulle... De, men att så... har inte fått retor på hur allting ligger till efter första avsnittet. <laughs> Precis. <laughs> Kanske bra, annars hade det varit lite tråkigt Alltså jag, jag tycker det här låter helt intressant, alltså om, om det skulle vara Det här är väl enda anledningen Jag har varit för att du kanske tittar på det Men det skulle vara perfekt att ha som en miniserie Tror jag på fem, sex avsnitt För jag ser inte hur skulle kunna få, nu skulle det komma en säsong två Jag ser inte hur du skulle kunna liksom Köra det här på ett långt eh, Sätt att det skulle liksom bli en, liksom en eh, Lång tv-serieföljare liksom På liksom fem säsonger Nej, Så vad jag menar. Ja, jag förstår. För, för det, det väl, hur, hur mycket kan man göra av det här egentligen? Det beror ju helt på hur, hur första mm. säsongen slutar. Liksom. Om det ska vara samma karaktär måste det, det känns som att då kan inte allt liksom lösa sig på en gång. Um, jag vet inte, det är svårt att svara på. Nej, det, men, det var det min mamma trodde bara att det skulle vara. En, hon tror det ju miniserie. miniserie till allting. Eh, sen råkade jag avslöja det. Ja, men då bra. Då kommer en säsong två. Det är vi glad för. Då sa han, nej herregud, det orkar inte. <laughs> det är som jag med Terranova. Jag vill inte ha mer. Det räcker gott och väl. Säsong... Du och dina dinosaur. Uh, har dina Dinos så... Ja, Har du kollat på Nej, eh, jag har faktiskt, eh, det har fått stå tillbaka nu för lite bättre grejer. Men jag, ska, <laughs> jag har alla avsnitten på datorn nu så jag ska försöka ta igen så jag kan, kanske kan säga, berätta lite om det nästa avsnitt. Det, fram det tar emot. Det, det tar emot så jag ser inte fram emot. <laughs> mm. ja, du är som vårt lilla experiment. Burka ja, av terrenomien så jag... Emilie lyssnar. fäster elektroner Lysper. och ditt nakna bröst och mäter dina värden. Andas han fortfarande? Nej, han mm. är ingen punkt. Han sig <laughs> ihjäl. Experiment successful. <laughs> Terrenomar... Är... <laughs> Ja, sen har du väl sett eh, Ricky Gervais senaste ska vi, Det har ju vi alla tre gjort mm. ska mm. vi prata om den? Ja, det tycker jag, mm. verkligen Vill någon dra premisserna så slipper jag prata ännu mer <laughs> <laughs> Nej, gör, gör, Du gör det så bra, så fortsätt du Du, ah, ja. du pratar väl minst av oss i snitt, så du, nu har du <laughs> <laughs> Okej okay. If you say so uh, Det här är alltså då nya Serien från uh, Steven Merchant och Ricky Gervais, Skaparna av The Office och Extras Som oh, handlar klark. om <laughs> Ja, vad heter den kanske ska säga för att Den heter Lives Too Short mm. för att, Och det är lite såhär roligt det? det? är för att Varför det är en ordvitt en det? Det, det handlar om en dvärg Hej! Mm. Hey! Världens endaste dvärg <laughs> Willow Ja, ah, eller, Warwick, Davis. Warwick Davis Warwick Davis Warwick Davis? Warwick, Warwick <laughs> Davis <laughs> Uh, och och där är då någon slags Mockumentär, fake dokumentär Som följer hans vardag när han då ska försöka Ja det går ganska dåligt för honom Han har inte fått något jobb på länge Sen försöker ta alla så små skitjobb han kan uh, Och gå på sådana här uh, Science fiction mässor då Och signerar fotografier av sig själv Och tar liksom Ockerpriser för det Det roliga att jag, jag vet inte Emil om du också Var på den jo, Jag, jag såg honom där ja, ja, jag, jag, var var i, jag var ju framme och Ja uh, uh, uh, fick en, eller, en bild signerad och skakade hand med honom. Så jag kände igen mig då här i andra avsnittet så är han ju där på <skratt> science fiction Fast det blev inte så mycket dramatik som det blev i Five Short. Det var ganska lugnt. Han var väldigt trevlig faktiskt, Warwick. Mm. Ja, verkar ju bjuda på sig själv för det första hjärta. Ja, han Det, är, han, det är baseras på en idé som han hade då, som han pitchade för eh, Ricky Gervais Ja, det är han som har den. Ja, det är han som är liksom, det var hans idé. <skratt> <Så> <skratt> det var Dåligt med jobb Så han måste komma Jag måste komma tillbaka sen bara, Kan vi göra den här serien De bara okej okay då Det kanske var precis som i serien Att de kom upp till deras kontor Såhär och pitchade Och de var så skeptiska först Men sen var okej okay Men det kanske funkar Men ja. eh, jag såg en För de, de har gjort så mycket Devis och eh, Work De verkar ju typ mm. vara Rätt bra på olöjligt Så jag kollade på Är det någon som har sett En idiot och broad ja. Eller Eller eh, Lyssnar på deras podcast Ja, ah, jag har gjort Ricky Gervais, Carl Pilkington The little round-headed Chimp-like buffoon That is Carl Pilkington <laughs> um, Jag såg en så jävla bra Grej med de tre work Det är ju Carl Pilkington När uh, <laughs> De försöker, för att han är han ju sagt Lite hemska saker om Han kallar dem för det första för Midgets istället för dwarf Och sånt där liksom um, Så att då då fick Gervais Work Davis och konfrontera honom eh, I en liksom typ 20 minuters Intervju som faktiskt var jävligt värd Att kolla på så den, den borde ni lätta upp Jag eh, komma på var fan är det Den finns någonstans Den finns så laddar ni på iTunes igen. Ja det är väl Ricky Gervais eh, videopodcast Ja ah, precis men den finns Som gratis ja. gratis men det är bara, hela... ja, Sök bara på Ricky Gervais Så kommer det upp Den är, den är jävligt rolig faktiskt Ja mm. eh, ah. Så det är nice. ja. det, men vad, vad, vad känner du då? Nu, jag har ju bara sett två avsnitt, jag har väl sett tre, fyra. Tre. Tre har jag sett. Ja. Uh, ja. ja jag tycker också det är också bra. Framförallt de två första tycker jag är väldigt bra. Jag tycker tre är lite lite sämre. Kände oh. viss av mot Vil mått... avsnitt då han var på bröllop på? Det var, andra det var andra andra avsnittet. bra avsnitt. Bra. För han var awkward då. Johnny det där, han är ja, när, han, alltså, hade, när han skulle hålla När han skulle klöta sig till sån här Ivo och i så en ja, sån, sån här ju... kostym får. <håll> <håll> ja, det är Fast det enda, ja, det är det enda jag men no. jag känner att det, det, hit är inte, <håll> <håll> kanske rätt att säga nu när man bara sett två avsnitt, men den mäts inte riktigt upp till Extra och The Office. Alltså, jag är ute efter, jag älskar den här pinsamheten som ah, Jag, det jag det är inte riktigt det är här. Nej, den, den har ju inte samma pinsamhetsgrad som The Office. The Office var jag typ tvungen att stänga av. För att jag tyckte det blev pinsamt. <laughs> alltså jag klarar inte av när det blir så. Och ja. extras var ju minst lika jobbig än också tyckte jag. Nej. jag. Tycker det känns lite som en blandning av The Office um, uh, att det är så fake dokumentär då. Och uh, extras med alla stjärnorna som gästar i varje Avsnitt. Det var ju Liam Neeson i första, Johnny Depp i andra och uh, Helena Bonham Carter i tredje nu då. Liam uh, var jävla bra. Ja, ah, den scenen var ju helt priceless. <laughs> ja. Jä jävla. Jävla. <laughs> <laughs> ja men jag trodde att han var så vet, hade det i sig, den komiska. <laughs> <laughs> ja, Kommer i kvinn just. Alltså. Ja. Nej, jag, jag gillar det där Johnny Depp-scenen på Johnny Depps hotell och så ska de hålla på... Jag vet inte, han, det, det är någonsin när han stoppar, Johnny Depp stoppar Warwick Davis i en toalett. Mm. <laughs> ja, det, det är ju fel. <laughs> jag vet inte, det är bara sådana små saker som är så sjukt jävla bra. Så, jag vet inte, man, man fattar inte riktigt vad det handlar om egentligen. Eller det handlar ju såklart om att han försöker liksom få ordning på sitt liv och bli storkänd igen. Liksom, men... mm. Alltså han har ju en stor skuld som han måste betala igen. Han har ju problem med Skatteverket. Jaha, visst så han måste ju ta liksom, vilka skitjobb som helst mm. uh, för att tjäna ihop pengar. Yeah. Han, har en, en, uh -huh. han har ju en dvärgagentur. Agent liksom, uh, mm. Men han, <laughs> han pitchar ju inte de dvärgarna utan han tar i alla jobb själv. Och, <laughs> och Så dryg. Han han stå stå det stå. känns ju lite spretig på liksom vad det egentligen handlar om. Om, om. om jag jämför igen med The Office så är ju liksom att det handlar om, eh, vad heter karaktären nu? David Brent som försöker ha det här perfekta arbetskontoret, arbetsplatsen och du typ försöker vara den eh, för perfekta bossen och uppnå det. Men, och extras handlar ju liksom eh, när han Ricker J.V. ska liksom ta sig upp och bli en liksom storstjärna. Men det här känns lite typ att man fångar de mest komiska ögonblicken typ, som finns för varje avsnitt. Och sen, ah, nu är det ju en dokumentär men liksom, om det nu skulle vara en dokumentär så liksom, har de bara klippt ihop det bästa och roligaste. Och sen, det här problemet som man har, det ligger väl inte knappt som en röd tråd. Det är bara någonting som... Ja, man ser det alltså från distans där. Jag håller faktiskt med. Alltså, det känns inte som att uh, handlingen är liksom det viktiga utan det är mest en urstack för att han ska liksom hamna i, i de här komiska situationerna med mm. de här storskärnorna. Då. Och handlingen i sig är ju inte så himla intressant att han har liksom skatteskulder utan det är ju mest... Extras hade ändå en väldigt... Så här, det fanns ett driv i det, liksom, att man ville, man ville veta hur det skulle gå för Om han liksom, skulle slå igenom. Ja. Um, så jag, jag känner också att det är inte riktigt Extras och Office-klass. Men det är inte mycket som är å andra sidan. Nej. Um, ja, det här är något som jag tror liksom kommer smälta sig. Liksom, om, no om ett halvår efteråt så kanske man säger så här, fan, det här var så jävla bra. Liksom. Det, mm. Ta några tag. Ja, precis. Ja, precis. För tidigt för att Säga vet, vet ni Vilka fler kändisar som kommer vara med Steve Carell Steve Carell kommer ju dyka upp Ja just det ja. Det har du tystade de ju eh, är Sandra Bullock ska dyka upp tydligen också Okej okay. Och, och äh, Ja lite brittiska såhär, kändisar som har varit med i Sting ska vara med också tydligen <laughs> Det kan bli kul förstås Ja det blir säkert roligt Ja. Okay. Eh. Nej, men vi håller er uppdaterade, ni som lyssnar. Eller, ni kan ju själv titta på det kanske, Nej, men... äh, jag kommer ju fortsätta titta på den i alla fall, hur som helst. Ja, ja mm. Det är det väl. Niklas, du får inte se mig än förrän du har sett klart Teranova. <laughs> Okej. <Okay. laughs> We're cutting <laughs> you off, asshole. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> så kan det vara. Ja. <laughs> uh, ja. Tommy, jag ser ju här på filmtipset att du har sett In Time. Försöker du smita undan här och inte säga <laughs> <jag är> någonting? <laughs> Nu får du berätta. Du är ju du är ändå. Ja, fast jag, alltså det var nog ett av de svåraste filmbetygen jag har satt i hela mitt liv tror jag nästan. Mm. Jag, jag älskar ju han regissören nu kan jag inte komma på vad han heter, men han står ju bakom Truman Show och vad heter den här Nicolas Cage-filmen som handlar om vapensmuggling. Lords of Var kanske. Mm. Vä vä väldigt jag vet att han, han väl, gör väl lite såna här små science fiction filmer som brukar vara helt bra som jag tycker om väldigt mycket. Han har eh, gjort äh, Gattaca, va? Ja, ah, jo! Gattaca som är så sjukt jävla bra, alltså. Mm. Det tror man sig av Gattaca. Den håller jag högt uppe bland mina favoritfilmer på de två år. Eh, Och när man läser handlingen till den här i, Vad vet det nu? Igen? In Time. Mm. titel kanske den har, men eh, själva plotten är ju hur bra som helst att det är någon slags... Ja, framtid där eh, människan uppnår en maxålder på 25 år och sen eh, efter jag tror det var 25 år, nu, nu kanske jag glömde bort det här, men 25 år, eller så stannar man kanske för 25 år Jag vet inte ni, ni måste... <laughs> ja, men då, Just det, de slutar åldras efter 25 år och då sätts det en, en slags socka på, på armen och så står hur lång tid eh, man har kvar att leva jag vet inte vad man börjar på, det, det förekom aldrig filmen här för mig. Eh, själva grejen är att det här fungerar också som en slags valuta också, vilket gör det jävligt coolt att liksom när du går och eh, köper kaffe till exempel, så säger de så här Am, det kostar två minuter av ditt liv, och så ställer man in armen och så tar de två minuter från armen. Och sen kan det vara liksom bussresor, mat och allting. Liksom. Och sen försöker man liksom, eh, sälja sin tid och även liksom köpa tid. Man kan sno tid och andra så liksom, i, i det här slags. Eh, nu var jag nära att säga utopia men <römmen> motsatsen till utopia, dystopia kanske det heter dystopiskt. dystopiskt samhälle där äh, i ett slags klassamhälle där de indelar dem i time zones där det är liksom suburban bor i femman och sen blir det liksom, desto mer liksom tid man har på armen, desto högre liksom med, äh, samhälle får man bo i som en slags kapitalistisk äh, idyll det betyder eh... att alla, ju äldre de blir Och ju närmare döden de kommer Att alla flyttar ner Eventuellt För att någon gång måste allas tid rinna ut Nej men jag har inte sagt det heller Du kan sno tid också Alltid såklart, det är det någon som sitter högst upp på det här pyramidspelet Och tar in all tid Så vissa ja. äh, har ju den här äh, Jag kanske står tusen år på armen Men i äh, Justin Timberlake som spelar huvudrollen Så får man börja med att han har typ en dag kvar Och leva, sen träffan på sig någon slags snubbe som kommer ner till hans timezone eh, och ger honom hans sista hundra år. Alltså man tar varandra i handen och så skjuter man över tiden som det vore en slags USB-minne. Ah, men något liknande. Det mm. framkommer aldrig riktigt. Jag, jag fattar inte. Det är här liksom filmen fallerar på. Liksom, man får aldrig reda på liksom hur de... Eh, för, för, vad jag fattar som så kan folk liksom springa fram till okända människor på gatan tar med arven och snobba tiden. Men liksom, man får aldrig reda på hur man... Hur, hur detta går till Det är någon scen också När Justin Timberlake Det kommer någon tjuv fram till honom Och tar honom armen och snor hans tid Och sen är det typ så tre sekunder kvar Och då <laughs> Justin Timberlake säger så här: Och vrider sin arm kanske lite såhär 40 grader till höger Och då snor han tillbaks typ alltid. Så det, det framkommer aldrig riktigt hur man tar tiden Förutom att man håller liksom varandra i armen men sen, sen förvandlas detta till alltså, det, det, Den är ju riktigt spret i den här historien Jag undrar om inte jag ska sätta en två på den För först är det skådespelrivet så helt sjukt Värdelöst från Jesse Timberleks sida. Det är riktigt jävla svindåligt Det känns eh, falskt eh, På något sätt Alltså Jag, jag såg, jag såg ju om eh, The Social Network Nu här i veckan och i den är han ju faktiskt riktigt, ja, riktigt bra Han är ju bra i den här, vad heter den, Dog eller vad den heter också en slags gangster Alltså det här är ju, ju jätte dåligt verkligen Det är någon slags Överspelad Liksom Dialog han har Hej where are you going Att han liksom <laughs> läser av den Nästan från någon slags Någon snubbe som står Liksom från fem meter från En slags prompter Eller någonting Men i alla fall så ska man försöka liksom ta, ta, ta sig in till det här, eh, eller liksom de här superkapitalisterna och typ så här försöka kolla vad som går där. Men så träffar man den här unga, snygga tjejen som spelas av oh, Amanda Seyfried, kanske. Mm. Tror jag och då förvandlas historien helt plötsligt till någon slags eh, Bon Clyde. <laughs> uh -huh. eh, där de liksom tar lagen i egna händer, ett händer och börjar råna så här, banker som... Det finns så tidsbanker som eh, håller på tiden och sånt där. Och så ger de ut till äh, människorna så det blir någon slags bon Clyde historia och hela. Alltså okej, okay, allting lät egentligen rätt bra fram tills nu. Ja, men precis, det känner jag också. Alltså den... den jag, jag, jag satt, när jag såg titt, titta på den här filmen så alltså, låg jag mest och så här, fan det här är ju askol historia egentligen, hur, hur man skulle kunna göra av det. Jag, jag älskade själv liksom plotten men jag gillar inte liksom framförandet av den, men... Alltså, jag, jag tror verkligen här en film man verkligen älskar eller så hatar man den, alltså. Men då älskar man nog den för idéns skull, men man liksom hatar den... De som hatar den tror jag han nog hatar den mycket för att liksom skådspelar lite tväruselt. I det här. den blir... Man, man, man är ju mest intresserad av det här samhället vad som liksom, alltså för sig går men man får, det går aldrig liksom in på djupet på det, utan det är mest liksom spring liksom, från olika tidszoner fram och tillbaks nu, nu, nu heter det faktiskt tidszoner men det är inte tidszoner att de hoppar i tiden utan det är liksom bara att om du ska in i tidszon B alltså Aria B eller 4 till exempel så kostar liksom eh, 20 år av din tid liksom så checkar man in där när man åker in i dem och sen håller du på såhär, ah, det, det är jävligt... Konstigt. Alltså det, det är ju skitcoolt men vad dåligt de gjorde hmm. För det här låter ju uh -huh. det här är en, ett, Exakt det är ju Precis som alltså om man Jämför med hans andra filmer typ såhär Truman Show Och Gattaca liksom att det är väldigt liknande Hans film eller någon slags Påhittad framtid som ändå är någon slags Nutidsmiljö Och det älskar jag Att det utspelar sig typ 2000, nej inte 2000, men 500 år i framtiden, men ändå liksom att teknologin har inte utvecklats mer än så här långt, liksom. Mm. mm. Men, men äh, eh, jag, jag tycker tank... ni ska se den, för jag tror jag, jag ska inte säga för mycket vad som händer. Jag tror det kan vara bättre om ni får titta på den Ska kanske ska prata mer om den nästa avsnitt. Det någonting lät sig jävligt nice tills du sa, då börjar det banker och skit. Då, nej. Mm. Men, men så, alltså, den är ju jätte det här. är också bara en ja, liten del av filmen. Det händer ju massor med andra saker. Lite små twister och sånt där. Men... Det, men det, det, är. det känns som de tryck in... Nu, hur långt den kanske är typ en timme och 40 minuter. Men det känns som de bara tryck in typ alla jävla grejer som finns inom de här science, eh, science fiction genre, liksom. Med twister och eh, sånt. Så, man, man visste inte riktigt vad de ville komma med. Men det mm. kändes mest mot slutet att det var någon slags... Bonden Clyde liknande att liksom eh, Rage Against the Machine eh, mm. så, så, grej men, ja. Det låter som tanken var god men framförandet var lite sämre Nu mm. eller filmen. Nu ser vi vad han heter också. Andrew Nickol äh, heter regissören. Mm. Han är ju han har ju manuset också till den här. Mm. Så, men han, han gör ju bara alltså Truman Show Gattaca och Lord of the ju sjukt bra filmer det är riktigt bara det är ju fyra allihopa utom In Time då. Ja men de tre först nämna. Jaha, de tre. Ah, okay, ah. Ja, Men eh, mm. Sen Simon har jag inte sett att ta med har inte sett, har sett. Men ah. Jag vet inte, jag, jag vill att ni ska titta på den så kanske. Vi, det var därför jag inte sa någonting men Niklas ska vi in och Förstör det ja, <laughs> Men uh, vi får kolla in och återkomma. Mm. <laughs> Jag med det. Ah, men, men, men jag tror Niklas kanske kan gilla det. Men jag tror inte Emilia kommer Eller kommer det bli tvärtom det här, jag, jag känner på mig att det är en av er Det är ju så, så stor chansen, det är, det är verkligen 50-50 Så jag tror en av er kommer gilla den Och en av er kommer hata den Nu måste vi se den och se vad som händer ja. <laughs> Nu vill jag se den bara För det här experimentet, det är skit det, det är jag skiter i Men jag vill se den bara för Men se se med open minds Jag skulle fan inte sagt någonting skit i allting oh, jag har sagt. Jack Daniels. <laughs> an open mind and an open bottle. Ja. Nej, mm. ja. äh, men jag, ty uh, jag, ty jag tycker man ska se i alla fall för att uh, som sagt, på pappret är en jävligt intressant. Uh, men sen kan man försöka liksom sudda bort det här framförandet som man såg och bara hålla kvar liksom själva plotten. Mm. Ja, och det är ju vad jag har sett sedan jag spelade 30 timmar Ja, Men det har vi pratat Friarsnöp. om Prioriteringar ja. Ja. Ska, ska du säga. Jag har sett Community, <laughs> det har ju Emilio också sett ja. ja Jag tryckte igenom en och en halv säsong nu på några dagar mm. Ja vad bra det Ja det är, ja, det är hur bra developper. som helst jag, jag ligger på säsong tittar, men Det är perfekt Det är ju perfekt längd på avsnitten också Det är väldigt ja. kul för oss som Jag älskar såna här populärkultur också, som det är så många sådana referenser i varje avsnitt. Alltså, det är bara är den, är den nedlagd nu? Community? Ja. Nej, nu, det är avsnitt nu. Nu satt... Vi hörde det bli snack om att de skulle lägga ner den. Det nej. blev en massa petitions och skilt, typ såhär, typ, save community. Typ Johan från har du inte sett den? Satt i halsen nu, Aha. säkert. Är hans <laughs> favoritserie, om jag förstått det rätt. Mm. Ja, han har inte började... gjort aldrig... det. Ja. Nej, han har inte gjort det. Jag har faktiskt aldrig sett community. Jag har bara hört folk prata om det. Jag tror du skulle gilla det, Niklas. Så jag får... såg några avsnitt typ, när det kom typ, med de typ, de första två eller tre avsnitt. Alltså, ah, det var roligt. Men det var ingenting som jag liksom kände att jag ville kolla på nu. Men nu har jag faktiskt börjat kolla på det Fan vad bra är är. Men man måste nog ge 5 fem, sex avsnitt tror jag. Ja, faktiskt. Men eh, som sagt, första säsongen tycker jag är, den, den är inte dålig, men den, den är helt okej. Okay. Men andra säsongen tredje säsongen är... 20 gånger bättre, alltså. Smart. Mm. Alltså, jag jag, jag blir lite så när jag kollar på den, så är det så lite varje avsnittet. Ja, det var kul. Men varför fick den inte mitt liv och lite mer som kunde Då blev jag så här ledsen. <skratt> <skratt> <skratt> ja, okej. Okay. You're the reason I drink, Tommy. Good reason I drink <laughs> Ska vi uh, hoppa på kvällens en p kväll? Och <laughs> mm. ja. det är 40 minutes och less Ja, Niklas, 40 minutes or less. Berätta lite så går jag och gör något annat. <här> uh, ja, den handlar om då en kille som spelas av <här> Jesse, Jesse Eisenberg. Ja. Lugn nu. Uh, <här> som vi känner igen från Zombieland och Social Network. Uh, han uh, spelar en uh, kille, ett pizzabud. som Samma regissör uh, från Sonderland också. Ja. Samma regissör till och med. Mm. Uh, ett pizzaställe då där man, om de uh, misslyckas med att köra ut uh, pizzan på uh, 30 minuter så då uh, blir pizzan gratis. Men jag vet inte, jag förstår inte varför filmen heter 30 Minutes or Less. Nej jag liksom. missade det också, jag, jag tror jag var för, för det, är, liksom, det, känns, det, det känns som att det borde vara en viktig del av storyn men... Det är ju bara typ första tio minuterna där som, när han som ska köra och Ja, jag vet inte. Alltså, i själva filmen i stor... Och, så, ah, okay. och sen, så, sen så råkar han i trubbel då när det är några, några här, skurkar som tvingar honom att råna en bank. Eh, annars så spränger de honom i luften om han inte gör som hon säger. De pengar. Och så, ja, mer intressant än så är det väl inte. Storyn är ju ganska lätt glömd. Eh, minst sagt. Den handlar än om något som Särskilt egentligen, jag vet inte. Det här är jät jättesvår att recensera Egentligen Fan vad jag hatar Okej, ja, uh, du, okay, du, du hatar den till det med det. Så, kör. Den är så jävla dålig För det första så Jag bara tänkte på det när vi gick igenom nu, nu kanske ni kommer motbevisen med direkt Det är mm. Varför är det lättare För de här brottslingarna Att kidnappa en snubbe straffa en bomb på honom Mordhota honom Tvinga honom att råna en bank Än att bara råna banken själva Varför är det här lättare? Varför väljer de att göra det här? Ja. Är det lättare att komma undan med mord Och bomb och Och att få någon att råna en bank Än att bara råna en bank? Ja Emil, alltså för det första så måste vi tänka att en filmer inte film är inte verkligen destacerat <skratt> Så liksom man, man får, man får men, ha men, lite fantasi Men redan typ där så är ju bara typ så här, Redan där så börjar jag kolla på filmen och bara nej, nej, nej Nej, Lätt ner mig härifrån, nej <skratt> <f> Fast <skratt> där kan ju ha anledningen att de känner att de inte vill riskera Att om bankrån skulle misslyckas så åker ju de dit ju ja. Men mm. alltså de åker inte dit för mord Men så de kan bli... nej det är ju dom där tror jag inte att de ska åka dit för mord för att det finns ju ingen som liksom pekar, åt om... pekar att det är de de har ju såna där gorillamasker på sig också, så vad ska och han säga? Är det de det kan förstån ha banken! Ja men så då kan de... de ju åka dit, då kan ju polisen komma och, och ta dom. Poli polisen kan ju... <här> Nä, det här verkar vara svårt för dig, <här> I mean, du kan du kan inte slä... just... släppa det riktigt. jag går hämta en snus, vänta, så du, får ni diskutera det här. <här>, <här> Jävla retarded! Men Emil, uh, är, det, är det det du tycker filmen faller på? Att det är så här Inte trovärdig Det var bara en liten det, grej det, Du tycker resten ja, är, vä vä är, är värdelös Det jag är på nästan mest Är att de svär hela tiden Jag gillar att svära Kuk, livsfalle Men det gör, det känns som att De gör det så mycket i den här filmen Att de bara gör det För att det ska bli så här Kolla vad mycket vi svär Titta vad tuffa vi är Vi är jätteroliga Nu kommer kidsen tycka om oss För att vi pratar som de gör Mm Alltså det är ju så mycket så att det bara blir löjligt Håller du eller det väl, Jo, jag, alltså jag håller ju med Men det är väl nästan alla de här De flesta nya liksom, komedierna Ska men försöka hoppa varandra Det här är ju helt sjukt Det var faktiskt inget jag tänkte på Att de svor jättemycket De sa inte så mycket jag Och det är bara var... så Särskilt han, han snubben Vad heter han? Han eh, Jesse Eisenberg, Jeff nick, hur hu personen. Han svär ju hela tiden och han ska vara så här cool fast lite nördig, fast ändå cool. Alltså, vi har hatat Jag har hatat honom. Oh, honom. Jag hatar honom nästan mer efter den här än vad jag hatar killen från The Source's of Apprentice för ah, bara att han existerar. Fan inte ja, Fan, du skulle ju se det. The <laughs> Source's Apprentice, alltså gud, den var tog Nik Niklas åt sig här för <laughs> Nej, jag, jag har inte så mycket att så jag, jag sitter och funderar. Jag har satt en tre på filmtipset, men jag undrar om det var, kanske var lite för snällt. Ja, Jag sätter ju också en tre, men då, då tänkte jag liksom. Det är väl ändå c värt Eller c Jo, men, fast det, jag, skulle det, mer, jag skulle mer säga att den är typ godkänd. Att den är så här. Oh den är okej för i en timme och 20 minuter. Den är fördömligt kort i alla fall. skit uh... i det där ja. Jag säger skit i den här filmen. Du säger du? Ja. ja. Fast jag kan förstå varför man hatar den, men jag känner att den... jag har sett så mycket värre under samma genre liksom. As sorry, ja. vad tyckte du om hans karaktär? Vem? Och vad han... sorry, vad tyckte du om hans skådespeleri? Han Indienpojken. Ah. Nej, det var, det var nog det sämsta av de fyra huvudkaraktärerna, tror jag. så sjukt. När de, när de, när de träffar den här mexikanska länmördaren och det börjar skjuta och grejer. Och hans reaktion, de bara slänger upp armarna i luften halvväg. Inte ens helt, utan halvväg. Och bara... Aah, aah, och göra så att fucking jazz hand och skit. så alltså, bara... tillbaka Oh. Oh. Du har min röft Vad är det värsta jag har hört? I videos recensionen var det här <laughs> <laughs> Fan fortsätt min Jag älskar när du brinner av det är bara <laughs> rantar. Jag har ingenting mer att säga om den här filmen Den var så jävla dålig om du, om du fick träffa Ruben Fleischer Eller vad man ska uttala hans namn, Han hade slice hans, namn. Vad hade du sagt till honom då? Han hade aldrig kommit ur det där rummet levande men om jag säger så här, du har ju sett Zombieland, tyckte du om den? Jag har inte sett Zombieland. Ah, för Zombieland är bra tycker jag. Mm. Jag, jag vet inte om jag liksom vill jag ta den risken efter det här. Jo, det kan du göra. Alltså, Zombieland det... är bra. Den, den, är, den är rolig, den, ja. den ser jag väl. Ja. Fast det här är ett svårt tema, inte heist här jävla heistfilmer. Inte... Ja, och det är inte mycket till hejst. heist, det är liksom bankrånet... Bankronet är inte över på en piss och kvart Om jag faktiskt Och en flamethrower på framsidan Kan man säga att det är en film. <laughs> ja, jag vet inte riktigt Intressanta tycker jag lite med det här Är att um, Den den har ju lik Det, det var ju en händelse i uh, USA 2003 Det var en pizzakille som gick in i en bank I Pens Pennsylvania och hade en, en bomb fast på sig och skulle ändå råna banken men det gick snett bomben exploderade och dödade honom men de här manusförfattarna säger att de kände inte till den här liksom grejen när de skrev manuset till det här för det känns ju ganska okänsligt i så fall att basera en ah, kommit på den händelsen jag, jag tror ju varje pizza delivers snubbes dröm liksom att råna en bank liksom, med det jobbet så Mardröm, kanske. Ja men alltså Det är ju väl deras utväg Från jobbet Ja. Uh Corona -huh. Banken Det nog inte den första och inte den sista <laughs> <Så>. <laughs> Gud, Jag har jag att de baserade Det här manuset på den händelsen Gud, jag hoppas att de var de doucharna Som bara nu jag Nej, ska vi, ska vi skita i den här recensionen? Det finns väl inte så mycket mer att säga om det faktiskt. Äh, ja, alltså jag, jag, jag kan säga hyrden. Jag är lite snäll att säga det. Jag tycker att den, den är en timme och 20 minuter. Det är inte direkt att man har skarvar filmen igenom. Men den har några skratt, några roliga scener. Äh, jag säger hyrden. Mm, jag håller med. Hyr nu. Jag säger skita. i mm. den. Sen får ni avgöra själva vem ni tycker bäst om. Ni kan gå in på vår sida och rösta vem ni tycker bäst om. Av och Niklas. Jag vill bara, innan vi går in på en liten bens musikpaus. Den som får min tröster åker ur programmet. <laughs> jag, jag, jag, innan vi går in på musikpausen, jag glömde helt hållet men jag skulle fråga dig Niklas. Om jag säger Tantan, -tan", vad säger du då? Tantan? -tan. <laughs> jag vet faktiskt inte. Det är den japanska titeln för Tintin. Tantan ja. <laughs> Tantan -tan. Har inte du sett Tintin? Jag, jag säga att de Nej var du var Det tan -tan. inställt Det blev inställt, bröderna ställde in det ah, det, blev... Blev inget, det blev inget Tantan -tan. Det blev inget Tantan <laughs> Nej vi ska se den nästa härliga istället vi sagt ah, Okej okay. jag tänkte bara såga din recension men, ah. <laughs> Skit i det då och, eh, Ska hoppa in lite på musik Och sen kör vi lite nyheter Och eh, annat Mums Mums Ja, oh, uh, typ nice. mm. -hmm. Och är vi nyladdade och tillbaka och hoppar rätt in i nyhetsdjungeln. Se vad mina två härliga redaktörer har grävt fram. <laughs> Emilio, du sitter väl på ja. nästa mest nyheter, Oström. Ja, det vet inte, Jag sitter på rätt många korta nyheter men vi kan börja med att eh, hitta att de ska göra en Starship Trooper remake. Ja, ah, fan! Vad är du? Jag, jag tänkte något. nästan att Niklas skulle ha någonting. Men jag hatar Starship Troopers. Niklas, vad tycker du? Jag älskar Starship Troopers. Mm, jag ska också Starship Troopers. Starship Troopers 1 är en av de bästa science fiction action-filmerna som finns. För fan, jag tyckte de var dåliga när jag såg dem. Du är en helt annan generation, Emilio. <här> du, är, du, är, du är med i Terminator 3-ligan. Du såg Terminator 3 först och sen såg du 1 och 2 och tyckte de var sämre för det var så dålig kvalitet på dem. <laughs> ja, Nej, Jag vet inte. jag har aldrig gillat Starship Troopers. Jag, jag har försökt se den typ tre gånger för att folk säger att den är bra men jag tycker den är så jävla dålig. Ja, det vet jag vet inte. Det var ju lätt en av våra favoritfilmer vill jag minna Niklas under det året när den kom ut i alla fall. Absolut. Alltså, det var ju, man var ju helt såld på science fiction då liksom Alien filmerna hade jag då börjat se. En ganska färskt minnet så, det, så kom den här då med är också så här monster som äh, attackerade soldater och så fanns det då en, eller också en så här politisk budskap med en, det var jämfört de har ju så här typ nazist kostymer har de inte det? de här Militära typ så att det, det känns som något så här. jag är inte någon sån nazist äh, att de utrotar äh, ja de utrotar ras. rasen där liksom, och det är så här, verkligen så här att Okej. alla är så snygga Snygga Så här eh, Soldater då liksom Unga pigga Nej jag vet inte, nu driver jag bort mig Men jag tycker det känns väldigt jag, konstigt att äh, göra Neil den Det Neil som är med i den Jo Vad sa du? Det Jo jo Och eh, Gary Buse's son <laughs> Jag vet inte vad han heter men. Jake, han, Jake Busey <laughs> Som är så sjukt lik honom Fast här, han är <laughs> lite mer så här snällare version <går> ser <jag> nu så <går> lite mer oknarkad. <går> ja. Och många Dennis Richards slog väl igenom i den också. Nej, det är en underbar film. Men ja. som sagt, en remake. Ja. Det känns ju bara... lite too soon, kan jag säga. <går> Fast jag säger bara, varför inte? Men varför? Kan man inte göra någon Uppföljare då istället eller? I och för sig, de gjorde ju uppföljare som släppte direkt till video mm. de är inte så, de ska vara så de är dåliga. Men det känns ganska Fantasilöst kan jag tycka ändå Ja, verkligen Gör något nytt istället mm. Fan, nu måste jag se Starship Trooper Senare var det riktigt bra mm. eh, Jag går vidare då Men Aronofsky har ju släppt Någon slags eh, musikvideo nu För det första har ju släppt den här reklamen Eh, kampanjen Anti-MEF Som var, ju, var ju hur bra som helst Har ni sett dem? Nej det här, Som valet hat det är ju Aronofsky allt som har med knark att göra Nu har han även gjort någon slags Reklamkampanj eller han vill bli inhydd såklart Och han har gjort tre skitsnygga Reklamfilmer eh, faktiskt Som är mot det här MEF och sånt Som jag tycker man lätt ska kolla upp eh, Sen nu senast såg jag att han släppt gjort en musikvideo med Metallica och Lurid har ju släppt en skiva som heter heter den Lulu eller heter projektet Lulu heter Lulu Va, Vad heter Lulu? Skivan, skivan heter Lulu. Okej, okay, så den heter Metallica and Lurid. Mm, okej. Okay. Ja, ah, han gjort en jävla musikvideo där och den är hur jävla dålig som helst. Det är bland det sämsta jag har sett och låten ska vi inte prata om. Det är... Men, men den här skivan var ju slags stående skämt som vi hade när du besökte mig här i Tokyo under två veckor. Så att vi lyssnade på när en katt recenserade den här skivan. No no, no, no, no, no, no, no. Sorry, no, bara. No. Ja, ni kan söka på det själv så lyssnar jag Cat, cat Reviews Lulu tror att kat reagerar på Lulu ah så det är en lång tid Metallica fan Lyssning till Lulu för första gången. Det är. för det för för för för för för för för för det är den här för för för för för för för för för vi måste lä Vi får länka till de här klippen på Facebook Men, men det här är inte första gången hon reagerar Jag märkte att hon är i någon slags stående inslag Jag såg en annan när hon reagerar på Den senaste Twilight-filmen Som kommer ut Vad <laughs> man heter men då, då bryter hon också ut i någon slags falsk, Falsett Helt sjukt Ja. Jag vet inte, fat girls reaction Kanske man ska alltså, det, det är väl det som är bäst på Youtube just Nu när man ska kolla reactions Det kanske är lite gammalt med den här two girls in one cup Grejen men ah. <laughs> När det säger hardcore fans Som ska reagera på såhär nysläppt trailer Från ett spel eller En film så är det Ja det är priceless, det är helt underbart mm. <laughs> Ja man var dåligt dålig jag, jag måste jävla bra <laughs> Då vet jag att jag har ett bättre liv Men ja Sen äh, lä äh, Läste jag också att äh, Martin Scorseses äh, Senaste film Hugo har blivit Martin Scorsese för helvete Tommy Ja Scorsese äh, Har blivit äh, äh, utsatt av som årets bästa film Av liksom flera olika Hemsidor och tidningar. Och det här får ju mig att gå i taket. <laughs> jag har inte sett eh, Hugo, men jag har ju eh, tittat på trailern och där märker man redan där att eh, han lider av någon slags hybris när hans namn kommer fram tre gånger, tror jag, under trailern. Jag, Martin Scorsese's present. Så det här. From the acclaimed chief director, Martin Scorsese's. Så står det någon slags directed by Martin Scorsese's. Jag såg intervju med honom på The Daily Show när de pratade om det här. Jag fast taggad faktiskt. Jag, jag, bara, jag har bara sett trailern, den ser så jävla dåligt Jag fattar inte, den har ju så sjukt bra betyg och alla verkar älska men jag, jag kan inte se vad som är så bra i den. Jag jag har, inte trailern. Jag, har, som sagt, jag har bara sett intervjun med honom och att det ett litet klipp med jag vet inte, Ben Kingsley. Ja. Men jag är, jag är sjukt taggad på den här, jag vill säga. jag vet inte. Jag, jag ska såga den. <laughs> Det känns som att vi är väldigt bra opartisk <laughs> recensionsmaskin. När vi innan har sett en film, fan vi ska såga den här. Ja. <laughs> Nej, men jag såg den förväg. Och sen, sen hoppas jag att jag blir överraskad. Det hoppas jag verkligen på. Det är sånt jag gillar. Jag hoppas att jag har fel. Mm. Men. Mm. Det är något vi älskar på. Niklas, Niklas, känner du att du är nu peppad på den här? Mm. Ja, jag vet inte. Jag är lite så... Skår du se Jag tyckte i och för sig att Chat uh, Ryland var bra, men innan dess så var det väldigt länge sedan han gjorde någonting bra. Uh, nej, jag är inte peppad. Ja, jag, jag vill inte. You're all alone, Emilio, som vanligt. Som sagt, en, annan, en helt annan generation. Mm. <laughs> <laughs> Twilight-generationen kanske vi ska kalla den för. <laughs> ja, det var som en röd, röd tråd där genom det här programmet det blev inte riktigt som vi andra. <laughs> One of these things is not like the others. Fortsätt Får Jag bara min... Eller... Får jag bara, ja. Får jag bara flika in att jag fick min pappas önskelista nu inför julafton. En det... Baymax. And... <laughs> <laughs> Nej, alltså det han önskade så mycket film, men det är liksom det är Transformers 3 och det är Twilight Eclipse. Är det liksom en 57-åring eller 15-åring som har skrivit? Men, men din, din, din pappa, Niklas, han är ju han är sånt jävla uh, geni egentligen. Han, han är, jag vet inte hur gammal han är, men han, du sa 52 57. 57. 57, och ja. han eh, har lika bra koll som en eh, ja men så, som jag vet inte 23-åring ja. när det kom till med, Ja, men det, det tycker jag det. verkligen ja. är för. mina, mina föräldrar vet inte ens att Transformers är för någonting tror jag. Åh <laughs> <laughs> <laughs> <här> Jag tror jag skulle kunna gå på bio med min pappa och se Transformers 3 oh. och så ska, <här> skulle han tro att det var den första filmen. <här> ja. Pappa satt den femma på senaste Twilight filmen. Freaking gone Och det är så kul att din farsa Sätter betyg fortfarande också ja, ja. Jag älskar dig Femma Min hyllning till Janne Lundqvist Jag ja, tror jag kissade lite ja, fan. Men, Är det hans guilty pleasure Eller är det bara att han bara älskar dig rakt igenom jag vet faktiskt inte. Det kanske är någon typ så här 55-årskris eller någonting. <laughs> det är inte okej med det. Ja, nej jag vet inte. Vi får se vad han får. Vi ska vi... Istället för att köpa en röd sportbil så köper han en blå Tim Jacob-t-shirt. Men, men om ja. säga, brukar brukar du fortfarande titta på film med din pappa, Niklas? Eh... Uh... Vi håller på att titta på Walking Dead nu. Okej, okay. men, men film... Film, ja, vi... ah, det brukar bli... På julen brukar vi plöja igenom ett par. Så det blir väl... Men, jag får men väl Vad var det senast han sågade då? Han verkar ju älska allting. Det är ju 5 och fyra som... <skratt> eh, <skratt> det är svårt faktiskt att säga mm. något. Jag vet att han inte tyckte att... Uh, Elektra var bra. Den här där Daredevil-spinoffen. Uh, <skratt> <skratt> jag tyckte han var <skratt> Men han är ganska hög toleransnivå. han är ganska generös med betyg. Kan du inte köpa Catwoman på tvd och kolla vad man tycker om det? Men så ska du spela med och säga att det här är det bästa. Det här ska man se innan Batman 3 har jag hört. Det är en han det så. Här kommer vi svälja det. Alltså. <laughs> jo, men Okej, ja. Så är det. Mm. Men Niklas, du är out of news, eller? Ja, jag har ingenting. ja Då får du bara hänga på mig i miljö då. är det på Ja. jag har ingenting. Nej, jag, jag bara så små skit typ, som att... Eh... Eh, vetran heter Jenkins ska justera regissera står två istället för um... oh, Branagh, vad heter han? Kenneth Branagh. Branagh? Branagh? Mm. Branagh Branagh? Kenneth Branagh, Ja, ah, jag vet inte hur du talas Ja, ah, det är Pet Jenkins tydligen Och han, han har tydligen Ken, Branaghs blessing, han är excited för det här tydligen uh, Och sen uh, Ja, nu har sett Konstant bilderna på uh, The Lizard inför Spider-Man och eh, vad, vad tycker ni om dem? Tommy, du har sett dem, vet jag. Fast det var ju bara någon slags concept art. Ja, men jag sa ju det, konceptbild. Ja, det hörde jag inte. Jag vet inte. Nu är jag inte någon slags Spider-Man fan Ska han inte ha någon slags rock? <laughs> jo, i serien har jag ju en labbrock, men ja. det blir väl ingen roll. Men jag tycker den här ser rätt cool ut, för jag tycker ganska ser ut som en gammal 80-tals B-filmsmonster. Något som kommer på vattnet, typ. Ja, men Precis. Tycker du inte det? Att han ser ut som riktigt riktig B-film snubb i en gummidräkt? Jo. Jag ser ganska ball ut, tycker jag. Ja. Äh. Nej, mm. äh, det är spännande att se det här utvecklas. Men kommer det vara det att vara två skulkar i det? Spiderman? Kommer det vara Green Goblin också? Ja, uh -huh, jag vet Jag har hört. Det ska vara han, ja, Indien... Eller kanske ja, är Indien som ska spela han. Ja, ingen aning, faktiskt. för, för mig att jag har någonstans att Green Goblin skulle Men det kanske bara... Var något jag har fått för mig. Ja. Jag vet inte jag har inte dugt peppa på nya Spider-Man efter sån där 10 så <laughs> som var Mirror's Edge rakt, rakt av. Uh, ja, det var nog konstigt där. Jag tänkte så här, jag bara när jag såg trailern tänkte jag att den här trailern är fan bygg eller gjord för att den ska se bra ut i 3D. Um, sen kollade jag runt på min TV som är Sony TV och då hittade jag en så 3D kanalsfunktion. Så man kan ha lite olika, de har lite olika preinstald klipp liksom, och då hade de bland annat den här trailern i tredje, d Sen jag, ja bra att kolla på den i tredje den var ju inte alls bättre <laughs> den där scenen var ju nästan 2D <laughs> mm. uh, blev jag riktigt besviken Ja Nej, det, oh. det så förskräckligt <laughs> sen <clears throat> har jag um, en rolig grej, jag såg från Fredrik Stragers uh, Twitter, jag ska väl tacka honom, men jag var för sent ute, men uh, nu glömmer jag vart den heter. Pro Prometheus? Prometheus? Prometheus. Som ja. mm. bootleg trailern släpptes vi på internet. Ja. Eh, Fox var ju väl väldigt snabba där eh, genom att stäga ner från alla hemsidor. Jag har försökt leta efter den som bara hade den till med på torrentsidor och sånt där men jag har inte lyckats hitta Har ni sett den eller? Jag såg den. Du jag såg den, han ser den? Yes. Uh, jag, jag läste jag jag... bara någon som skrev Jag läste bara någon som hade Livit upp något slags eh, vad, vad han såg för någonting, vad som hände sen för sen mm. Typ. Mm. Men varsågod Alltså det är, Jag försöker ta ur minnet här man, man, Det är väldigt otydligt Men man ser lite Som att eh, Man ser att de landar lite på den, på den här jag, jag tror att det är den planeten Från ettan, men jag är inte säker Det är någon typ av planet de landar på man får se lite korta bilder på besättningen och så framförallt är musiken är så sjukt peppande så här, den pumpar fram och så ja, det är, på slutet är det som en jävla gåsud. Av var liksom en bootleg teaser. Uh, så jag såg, jag tror jag kollade på dem fem, 6 gånger på raken så här, och bara, oh, ah, det. Det Fick du och dem från ah. Strage också Ja ah, precis från Strages ah. gick indirekt. Han han skrev ju också så här, ah, gå in och kolla fort innan de plockar bort den liksom. Jag var, sju timmar sen stod äh, ja skit alltså, Det mycket så jävla bra det är så jävla bra för det så här pumpande musik så här, drush, drush, och, och så tror man att det, är, att det är slut och så får man se så här, typ en närbild på eh, Naomi Rapast liksom. och så skriker hon till så här. så så börjar det igen. så typ, att så bara. så att så att så att så att så så Uh, jag hoppas att de lägger ut den här tisen snart, för jag vill se den igen. Och igen jag hade sålt igen. min korean för att få se tisen. <laughs> ja, det hade jag lätt att göra. <laughs> ja, tisen får faktiskt 5 av fem. Det helt klart. Och någon Om som filmen är en är... bootläggd version. Och det var en alltså. bootläggd version av tisen. Ut. Fan Va, vad jag är på den här uh, filmen alltså. kan, Att han ska vara typ 40 år sen när jävla Ridley Scott att göra science fiction. Det är det som han ska ja, man ska göra. Ja, det är det här han ska göra. Det är det här han ska hålla till. Han ska ja. inte hålla på med den här Robin Hood-skiten som vi tog upp där i förra avsnittet. Att... <laughs> Håller till framtiden Ridley, för helvete. Verkligen. Det är det, du Åh, ja. är det, är det någon som har koll när den här kommer komma så man kan titta på den på internet när de släpper den liksom för public? Självklart. Mm. Nej, det vet jag inte. Men det känns som att det borde vara snart för den kommer ju, filmen kommer ju i juni, tror jag. Om de håller. Det börja det Men, är det nåt? en teaser eller en trailer? En teaser. Är det en, en en te Nej, det här är en teaser. Alltså, det, det är ingen trailer för det är ingen snack. Utan det är bara, liksom, det är inte den, den är typ en minut av lite snabba klipp. Oh. Men det räcker för att bygga upp en jävla pepp, kan jag säga. Åh, för fan. Jag fick ju när jag var det här. Det kan, det kan bli nästa års bästa film. Ja, jag, det är det jag allt annat är ju nästan en besvikelse. Efter den här, liksom, hypen. Så, ja, jag har jättehöga förhoppningar. Jag hoppas jag inte blir besviken. Oh. Mm. Mm. Nej, Speechless. då var vi något jag ser fram emot. Mm. något de släpper den. Jo. Nästan hit. Eh... Jag. Äh, innan, innan, vi, innan vi tar uh, den Tänkte jag bara okay. nämna en grej för Den där kommer vi säkert vilja prata lite om uh -huh. uh, Så tänkte jag bara nämna det här. En liten update på en vi tog förut där, Om att de skulle ha en liten uh, Batman prequel Innan uh, Mission Impossible 3 4 menar det. Uh, på IMAX-biografer uh, Nu har de släppt lite mer detaljer om den Och det är tydligen bara de sex första minuterna ur filmen så det är ingen uh, egen liten prequel Film som jag hade hoppats på Så att nu vet vi det i alla fall Fast mm. om man inte vet det rätt så länge att det skulle vara. Så. Nej men då då, då, det var det. då sa de ju I förra eh, Infon man fick så stod det ju bara att Det skulle vara en prequel Det stod inte om det var en egen liten film Eller om det stod att det var minuter från Från själva Dark Knight Rises mm. Och sen i samma artikel så stod det att När de hade visat någon annan film så hade de visat Sex minuter ur filmen Så att då, då gjorde de ju en skillnad På prequel och början på filmen. Det var därför man inte riktigt visste men nu har de sagt att nu är det bara sex minuter från filmen. Mm. Och här är ju bara är det det USA lite... så... som... Nej, det är internationellt. Ah, okay. Och då har du till och med en lista på Superhero High på faktiskt en lista på vilka biografer i USA och England som visar dem. Men <laughs> det, hjäl det hjälper ju inte oss särskilt mycket. Nej. Men, Men äh, är, är, är, är, är det någonting man vill se? Jag, jag känner att jag inte Nej, jag... Se... jag skulle nästan inte vilja göra det. Jag skulle nej. bara hellre vilja se det i filmen. Precis. Det Precis. känns ju bara som en lång trailer annars. Typ. Ja, särskilt inledningen. Ja, ja det känns lite konstigt. Jag skulle hellre bara vilja se det. Niklas? Kom. Uh, <laughs> nej. Ja, ja, förlåt, jag lyssnade inte. <laughs> <laughs> <gud, vad det, gud, vad det var tydligt. Det nu har jag ingen arvare att prata om, men jag nekar så låter jag tuff. Jag satt faktiskt och skrev oh, liksom, resumen här inför den här avsnittet, så jag har på med andra saker. Tyvärr. Eh, och sen nu kan man följa också M. charman på Twitter om man nu känner för det. Kanske kan vara så kul. Han har skapat ett Twitter-account, men det skulle vara lite tråkigt att höra det. Det är bara ja, en, twist, det. en twist är mm. på var, på ja, ja, var... en twist i slutet. Det var det inlägger en twist. Jag såg första säsongen av Community, men det var inte Community, det var Breaking Bad. Skriv mig av B A. Mitt son en liten emoticon not efter för man ska veta att han sjunger. Mm. Mm. Och sen den stor nyheten Jag och Emilia för cirka två avsnitt sen Satt ju nästan i 20 minuter Och peppade inför eh, Akira Och nu har de kommit ut med att det ska ske Några små ändringar Stod det också eh, I mina ögon är det här så stora ändringar mm. eh, Den största tycker jag är att eh, vart, vart det ska utspela sig Det ska inte utspela sig i Neo Tokyo Utan Neo Manhattan hey. ah. På två pressreleaser har de lyckats Bygga upp och förstöra Den här filmen Det här pajar ju hela Alla Förhoppningar man hade för den här filmen Det är väl det som är Coolt att det skulle utbygga sig Någon slags futuristiskt Tokyo liksom Jag kunde liksom Sotera att han var en vit person som bodde i Tokyo Men det här Har du läst synopsen Knobs, Knobs season, Knobs, Knobs, Knobs season. Knobs season. Knobs season. Or last Knobsan. Nej, jag har inte läst den. Vad but... Okej, okay. ska jag läsa den högt eller? Skönt. Det låter ganska äckligt att, okay, för att okej, för första, tänk på att han är vit, så alltså, varför har han det japanska namnet? Canada is a bar owner in Neo Manhattan who is stunned when his brother, Tetsuo, is abducted by government agents led by the Colonel Desperate to get his brother back, Canada agrees to join with Kai Reed and, un and her underground movement, who are intent on revealing to the world what truly happened to New York City 30 years ago when it was destroyed. Canada believes their theories to be ludicrous, but after finding his brother again, is shocked when he displays telekinetic powers. Kai believes Tetsuo is headed to release a young boy, Akira, who has been taken, <laughs> who has taken control of Tetsuo's mind. Canada clashes with the colonel's troops and is on his way to stop Tetsuo from releasing Akira, but arrives too late. Akira soon emerges from his prison courtesy of Tetsuo and Canada race in to save his brother before Akira once again destroys Manhattan Island, as he did 30 years ago. What the fuck?! Ja, oh, just för att förstå att han är fucking bar-owner. Yeah, Varför heter den Kanadan? Kanada? Han är vit och bor i New York. Ja. Oh. Nej. Det jag, jag kommer jag ihåg sakna mest är att det är det, det jag, jag, jag känner själva miljön. Eh, ah, om okay. du nu ska Alltså, jag hade ju sett fram de här. Tokyo-skylten att det stod på karaoke med katakana ja. och typ alltså precis som med Blade Runner när han är ja. liksom nere i slummen så är det liksom fullt med så kanjis och hiragans ja. och sånt där ja, det så det Men grejen är att ju mer man läser den här filmen desto mer förstörande Så jag bara, nej med det här är så jag klickade in på IMDB-sidan och då sa Kai Reed som ska spela Kai, Kristen Stewart Alltså, jag orkar inte. Ja. Oh. Nej. Då är... Det enda bra jag har hört om den här filmen på länge nu är att Ken Watanabe är tänkt som The Colonel. Det kan jag acceptera. Mm. <här> <här> <här> <här> jag har flera japanska kompisar som inte vet vem det är. <här> ah. Ken Ja, ah, det är helt sjukt. Han verkar vara större i västvärlden än i Japan. Ja, ah, det har jag säkert. Här, har ni sett Inception? ja. Ah. Ja, han som är där. Ah, okej, okej, okej. Nej, jag vet inte. <laughs> mm. Ja. Eh, men har du sett det här då, Tommy? Eh, executive producer, Katashiro Otomo. Ska han vara exekutiv? Ja. Ah. Men det, det, är ju, det säger mig ingenting egentligen. Nej, men jag är bara glad att han är involverad på något sätt. Ja, ah, exekutiv. Alltså, de har ju alltid olika ansvar, känns det. De kan ju liksom... Fast, fast stämde, nu kommer jag inte ihåg om han skulle ha någonting med musiken att göra ingen aning jag vet inte jag får hoppas att han jag vill, det, det låter inte som att han så mycket som de har ändrat sig jävla mycket de har ju nästan rapat hela hans manus Nej. jag blir lite ledsen Men så jag på att, vet du vem jag skulle vilja se spela kommer du ihåg den där lilla Jobbiga typ exekutivsnubben eh, Han eh, oh, Jag kommer inte en heter i filmen Men han så här, du vet, har tänder Lite långt på lite skallig på toppen Står och en massa hjärtmedicin Hela tiden okay. Och går runt och pratar med The Colonel Gary Oldman skulle ju fan kunna spela honom <skratt> Ja var inte, han, var inte han påtänkt för The Colonel Jo men inte The Colonel Han ska, han, jag, han ska spela en annan snubbe Jaha eh, jag vet inte, jag är inte alltså den har inte den Peppometern har ju åkt ner till noll. Ja, oh, nej. Hey. Nu skiter jag här. Nu, sista Akira-nyheten faktiskt från min sida. Sen oh, kommer jag bara skrolla igen. Det stod dock också om den här filmen på JNVB. Så står det part one of a two-part thing. Så att det ska tydligen komma en till. Så det blir blivit någon slags Harry Potter eller det Ja. Eller Jag såg Harry Potter part one, two, Ja. Så att, nej, den här verkar redan ha gått i graven. Mm. Så skit här och köra lite trailerquiz. Det kan Wee! vi Every holiday season, there's one toy everyone has to have. I want the turbo man, with the legs that move, and the jetpack, and the Getting it is every child's dream. Whoever som can be a real loser finding it. You got the doll, right? Is this father's nightmare? Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas Niklas det, Niklas Niklas Ja, Niklas Fan, jag bara tänkte, vad fan heter den på engelska? Ah! Jävla hora. Det är ett bra vad att ta den tycker jag innan Arnoldens har hunnit börja prata. Ja, jag tänkte nu in till juletid också. Ja, snyggt. snyggt. <laughs> uh, ja, innan vi avslutar, då säger vi grattis till Niklas som vanligt. Uh, <laughs> Emilio har inte fått några vinster på jättelänge här, så... Nu försvann du Emilio lite. <skratt> Jasså? Ja. Men... Äh, ska vi köra? Tommy filmer Niklas och Emilio rekommenderar! Ja! Ja, Tommy, har någonting? Börja ni så tar jag min sist. Jag tror min kanske skapar lite tomult. Mm. Ja, men äh, om jag tar min den bara snabbis. Äh, jag tänker rekommendera en tidning som heter Bell. Äh, det är faktiskt en tidning som jag fick av Tommy äh, för en herran som sedan. Mm. Äh, det är en tidigare skriven av Warren Ellis med illustrationer av äh, Ben Temple Smith och published by Image Comics. Äh, den kom ut första nummer, kom 2005 tror jag. Äh, och det som är grejer med den här serien är att Den är jävligt Snygg han, Warren Ellis ville göra en lite mer en Billigare serietidning Mer så här, lättillgänglig serietidning Så han försökte dra ner antalet Sidor per nummer Genom att göra liksom så här, alla, alla, alla sidor har liksom, det typ nio, nio rutor liksom. Det är inga sådana här coola Layouts som i vanliga serietidningar utan Allting är bara gjort i så här bara Rutiga paneler nio rutor på sidan typ. um, och den är tecknad i ett väldigt där mörkt, kladdigt, lite skissaktigt um, art style som funkar väldigt bra då den illustrerar den här um, lite noir som den här serien uh, handlar om. Det handlar om en agent som heter Fell som uh, blir uh, satt i någon så här, riktigt så här, slumområde och den är jävligt ja jag menar, den är mörk eller väldigt, väldigt noirig väldigt, väldigt bra serie tycker jag. Varje tidning är liksom en individuell serie nästan i en alltså det är, det är liksom en individuell story i ett liksom, större sammanhang så man kan läsa nästan varje nummer för sig. den här serien lider av lite produktionsproblem och de satt sen 2005 har det kommit nio nummer. Så att de har inte riktigt lyckats Göra så jävla mycket Det största problemet var att tydligen så Han Ellis dator kraschade Med alla manus Så att det, han har inte lyckats Återskapa det än Men eh, jag rekommenderar den, den är jävligt bra faktiskt Den är jävligt snygg, eh, det finns en trade paperback Som man borde köpa eh, Och bara vänta på nästa nummer Som tydligen är på väg Väl ja. mm. Mm. Spännande mm. Och snysa HAAH! HAAH! HAAH! Nä, vad är Jag väl fick tre nysningar av Tommy, alltså är en god Haha, precis. Se den. Eller Kommer du mer eller? Niklas. Nej, det gör då var bara det. Vad har du? Nej, jag frågade Tommy om han har mer nysningar. Han har några tårar som kommer till ögonen här. Kör på Niklas. Ja, yes. jag tänkte rekommendera en app till iPhone, ja, smartphone bla, bla, bla som Tommy faktiskt introducerade mig för när jag var i Tokyo. Som vi ägnade bussresorna och tunnelbaneresorna till. Det är ett litet spel som heter Moviecat. Mm. Eh, ett filmfrågesportspel där man i små doser svarar på filmfrågor. Typ så vilka repliker kommer från den och den filmen. Eh, och allt liksom det, det presenteras av ett en katter då. Väldigt sätt sött och skärmigt Och om man är snabb så kan man få kattbonusar. Mm. <laughs> jag har inte riktigt fattat vad man ska ha dem till. Tom har ju spelat det här mer. Det är jag till det, om du vill ha dem som wallpaper. Wallpaper? Jaha, om man vill göra sin egen... Ja, oh, kattbonusar menar du där i slutet när man kommer till sista stage mm. sen. Och då är det en scen i en film Som illustreras med katter då Istället för skådespelarna ja, Och när du har, om du lyckas kamma hem den Kan ju vara allt från Titanic till Force Camp och sådär Fast det är katter som är i setet. Men om du svarar rätt på den Så kan du sätta den som Bakgrund på din iPhone eller iPad oh. Så ja Mm. Ja men det, det rekommenderar den kostar, Vad kostar den? 20 spänn eller någonting sånt där mm. ja. det, det kommer en två nu också En uppföljare mm. på väg ja, Med nya frågor då eller nya, ja, ja helt nytt koncept Jag vet inte så mycket mer än det Men det ska komma två en helt ny app Vad heter den? Moviecat ja. Movie... ja, Den rekommenderar jag också väl. Väldigt... Den är perfekt äh, att sitta på tunnelbanan och... Den har ersatt äh, Wordfeud för min del mm. På mina pendlingar så det är min rekommendation. Mm. Det, det ni är någonting som jag har rekommenderat till er. Ja, precis. Gör det lätt för oss. Ja, och om jag säger Luke, I am your father, vad säger ni då? Hår Vad? Va? Star Wars. Det var inte det svarta. Okay. Ja, okej. Star Wars! Star Wars är ju många, men det säger att det är fel faktiskt. Eh, det jag <coughs> rekommenderar är en hemsida som heter listverse.com som gör massor med lister på olika saker. Och den här listan som jag tycker man ska kolla in är de toppkändaste misquotes från filmer. Ah, just det, just det. Han säger ju inte Luke, Nej, han säger inte Luke, I am your father. Han säger No, I am your father. Och den hamnar bland de här... 15 topplistan det finns massor med eh, kända till, till exempel eh, Forskamp eh, alla säger life is like a box of chocolate det säger jag inte heller han, Vad säger, säger, han, då? han säger life was like a, bo a box of chocolate Jaha. Ja, det är massor med sådana här roliga eh, Star Wars har en till också made the force be with you det är ingenting som sägs heller i Star Wars det är också någonting som alla fans har för sig. Det är, det är, som egentligen säger, the force will be with you. Nej, fast de säger faktiskt, Made the force be with you. The force will be with you säger de i fyran, när han åker i den där uh, grejen. The force will be with you, always. Men mm. the, force the, you the, force will you. the force be with you har Remember, the force will be with you, always. Men alla säger ju alltid hela tiden, the force be with you. May the force be with you har ju sagt till Star Wars. Det kanske inte, man kanske inte mm. quotar den scenen då. Nej, det, det, det, det, är ingen, det är ingen scen som är med i Star Wars. Mm. Det är samma, samma sak här med Casablanca också. Play it again, sen. Som alla... Sen, sen är det till säkert. Mm. Jättekänniskor. Ja, men Man säger mm. någonting helt annat då. Play eller? it, sen, säger han bara. Play it, sen. Ja. Again, vad har man fått er från? Nej, jag vet inte. Det är massor med sådana här... Men inte det är en film? Som heter jo, det, jo, det är ju också en gammal film av, um, uh, vad heter han nu? Han med uh, svarta glasögon. Och uh, Allen. är Allen som jag har gjort en film mm. som heter Play Samma sak också, Be Me uppskott från Star Trek, det finns inte heller med. Det är, mm. Så det är massor med sådana här roliga, uh, ja en lista där de har bara tagit med sig, misquotes. Dracula hamnar bland annat på första plats med I want to suck your blood också ingenting som är med i ja, då menar jag den här gamla eh, Dracula med, vad heter han? Bella Lugosi heter han eller Emilio? Ja, uh, Bella Lugosi, ja mm. Så Det tycker jag man ska kolla in faktiskt, Så den, den har en massor med andra roliga lister faktiskt eh, listverse.com fan du, Apollo 13 är också med här Houston, we have a problem, Det är inte heller med mm. Houston, we got a problem Mm. Ja, var ja, ja det, det var lite kul. Det var lite roligt. Är, är vi är sitter och letar nu på internet som fan. Jag sitter så jävla <laughs> <laughs> Det Kan jag komma som chock för att stav vårt fön alltså? Ehm... <laughs> <laughs> um... Jag tror nästa gång du får kolla upp det här och återkomma nästa gång. Mm. Sök bara på Made for With You, och sen trycker du bara på Miss och så kanske det kommer upp någonting. Uh... Medan Emilio letar vidare så avslutar vi denna program igen som vanligt <laughs> var lite konstigt där, men eh, så ses vi nästa vecka och nästa vecka så blir det ett litet specialavsnitt eh, ni som lyssnar kan ju följa med oss och förbereda vi tänkte faktiskt se alla tre The Thing-filmer eh, från början av 50 talsfilmen The Thing from another world och sen eh, John Carpenter's The Thing och sen den eh, nu den som Freak. kom ut i år, The Thing heter den också kort och gott mm. Eh, så ska vi gå igenom alla tre Och bolla igenom dem mm. Mm. Det ska bli skit, skitkul faktiskt. Ja det ska bli väldigt spännande För jag och Niklas mm. har inte sett Första filmen från 50-talet Och Emilie har inte sett eh, John Carpenter Från 80-talet eh, Precis för, Och det här är ju filmer som vi håller, som vi älskar ja. Emilie är ju helt borta på stavar Det är helt <laughs> Vi ses nästa vecka igen Hej då. Ja, jag hittade Hej då We climb. We're just seasons out of time. <laughs> Goodbye, Papa. Please pray for me. I was the black sheep of the